Romulipo, no les trobades del Pirneu, les novenes trobades, que representen aquestes trobades? És una ocasió única que se celebra anualment en la qual estudiosos i autors de monografies locals com jo mateix ens reunim. Cadascú presenta una ponència i el que és més interessant de tot, després aquestes ponències queden recollides en un llibre. Aquest any pel Berguedà hi va la Rosa Serra i, i jo... La Rosa Serra presentarà la ponència sobre Ber a Berga l'època moderna, a la vida rural i a les portes d'una gran frontera. Uh, jo presentaré el al del pi de les tres blanques com a símbol transfronterer, perquè a més a més de ser el símbol dels països catalans és un vincle d'unió de moltes coses.